na bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Leo tutatafakari kichwa kinachosema Ishi maisha yako bila kujilinganisha na mtu mwingine Ishi maisha yako bila kujilinganisha na mtu mwingine Lengo la tafakari hii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 Rafiki mpendwa, je unajua hakuna mtu mwingine kama wewe duniani? Je unajua hakuna mtu mwingine kama wewe duniani? Hajawahi kuepo wala hata tokea mwingine kama wewe. Hajawahi kuepo wala hata tokea mwingine kama wewe. Mungu amekuumba wewe kwa jinsi ya kipekee na kwa kusudi la pekee, na ameweka ndani yako karama na uwezo wa kipekee kwa staili ambayo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 ili kila mmoja wetu awe na upekee wake tumeumbwa wote kwa sura na mfano wa Mungu ili tupate kumwabudu lakini tumepewa karama na vipawa tofauti tofauti ili kila mmoja wetu awe na upekee wake imeandikwa katika waraka wa wako, kwa Wakorinto sura ya 12 mstari wa nne hadi wa sita. waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 12 mstari wa 4 hadi wa sita. Basi pana tofauti za karama bali roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma. Na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi. Bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Basi pana tofauti za karama bali roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Kisha wana tofauti za kutenda kazi bali Mungu ni ye yule azitendaye kazi zote katika wote Rafiki mpendwa inafaa kila mmoja wetu aweze kufahamu upekee wake ili aweze kumtumikia Mungu katika huduma aliyoitiwa akitumia karama na vipawa alivyopewa, bila kujilinganisha na wengine inafaa kila mmoja wetu aweze kufahamu upekee wake ili aweze kumtumikia Mungu katika huduma aliyoitiwa akitumia karama na vipawa alivopewa bila kujilinganisha na wengine tumeambiwa katika waraka kwa wagalatia sura ya 6 mstari wa nne hadi watano. waraka kwa wagalatia mlango wa 6 mstari wa hadi watano. lakini kila mtu naipime kazi yake mwenyewe ndipo aweze kujisifu bila kujilinganisha na mtu mwingine kwa maana kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Lakini kila mtu naipime kazi yake mwenyewe ndipo aweze kujisifu bila kujilinganisha na mtu mwingine. Kwa maana kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Ni muhimu kufahamu mtaji wetu wa kwanza ni upekee wetu. Mtaji wetu wa kwanza ni upekee wetu. Na tunaweza kupoteza mtaji huu ikiwa tutaishi kwa kujilinganisha na watu wengine mtaji wetu wa kwanza ni upekee wetu na tunaweza kupoteza mtaji huu ikiwa tutaishi kwa kujilinganisha na watu wengine na tayari wapo waliopoteza upekee wao katika huduma zao kutokana na tabia ya kujilinganisha na huduma za wengine wapo waliopoteza upekee wao katika huduma zao kutokana na tabia hii ya kujilinganisha na wengine badala ya kuimba kama yeye, anaimba kama fulani. Badala ya kuhubiri kama yeye, anahubiri kama fulani. Badala ya kuomba kama yeye, anaomba kama fulani. Kwa kufanya hivyo wengi wamepoteza upekee wao. Badala ya kufanya kama yeye, anafanya kama fulani. Kwa kufanya hivyo wengi wamepoteza upekee wao. Rafiki mpendwa hatujaambiwa tusijifunze mambo mema kutoka kwa wengine. Hatujaambiwa tusijifunze mambo mema kutoka kwa wengine. Wala hatujakatazwa kuiga mifano mema kutoka kwa wengine. Tunachoambiwa hapa ni tujifunze kuishi maisha yetu wenyewe, tukitimiza mapenzi ya Mungu bila kujilinganisha na mtu mwingine. Tujifunze kuishi maisha yetu wenyewe, tukitimiza mapenzi ya Mungu bila kujilinganisha na mtu mwingine tuombe Baba wa mbinguni na Mungu mkuu katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa jinsi ulivyotuumba na kumpa kila mmoja wetu upekee wake Asante kwa kuwa umeweka ndani yetu karama na vipawa huku ukituita kwa huduma tofauti tofauti ili thamani ya kila mmoja ikapate kuonekana Jina lako nalitukuzwe milele Bwana Tunaomba tusamee e Bwana kwa ajili ya kuishi maisha kujilinganisha na kushindana sisi kwa sisi. Tusamee e Bwana kwa kupoteza mtaji wa upekee wetu kwa sababu ya kutaka kuwa kama wengine. Tunakuomba turehemu na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Neema yako katuwezeshe kurejea katika upekee uliotuumbia, tukapate kulitumikia kusudi la kuumbwa kwetu. Tunanyunyiza damu ya Yesu kuondoa kila aina ya uteka Wakutaka kutaka kwa watu wengine tofauti na vile Mungu alivyotukusudia. Tunaachilia hiyo damu ya Yesu ikaharibu kila mfumo wa giza unaosababisha tabia ya kuto kujiamini na kuto kujikubali. Tunauharibu huo wa mfumo kwa kutumia damu ya Yesu na moto wa Roho Mtakatifu. Baba tunakubali na kuamini kila mmoja kila mmoja umemuumba kwa upekee wake. Tusaidie bwana tuweze kujikubali na kujiamini ndani ya Yesu Kristo. Tupe ujasiri wa kutumika katika huduma ulizoweka ndani yetu. Tupe kutumia vyema vipawa na karama na uwezo na nafasi ulizotupa kutimiza kusudi lako la maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuadhimisha na kukutukuza na kukusifu na kukwabudu Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu kundi silo. Leo ni tarehe mbili Agosti, mwaka wa tatu. Rafiki mpendwa, mtaji wetu wa kwanza ni upekee wetu. Mtaji wetu wa kwanza ni upekee wetu. Tujifunze kuishi maisha yetu tukiatimiza alio mapenzi ya Mungu bila kujilinganisha na mtu mwingine. Mungu na akubariki, siku hii iwe siku njema. Damu ya Yesu Kristo inenao mema, ikaendelea kutunenea sisi mema kinyume cha mabaya yote. Amen.